Ebben az órában a beszélgető társam bedő Imre közgazdász, a Férfiak klubja, férfi nők akadémiának alapítója. Szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Rengeteg minden kapcsolható hozzád, maradjunk egy picit a Férfiak klubjánál. Miért hoztad létre? Biztosan van benne személyes indítatás is, de nem olyan, mint amit feltételeznek ugyanis az újságírók, amikor erre rákérdeznek, akkor ők valami olyasmit sejtenek mögötte, hogy valami nagy sérülés éri az embert, vagy nagyon feldürödik a nőkre, vagy az egész férfi dolgába történt valami, nem tudom, bonyodalom. És ez nem így van, hanem én egy nagyon stabil családból származok, egy több száz évre visszamenő stabil családból, és az én szüleim is egy nagyon stabil háttérre tudtak nekem nyújtani minden tekintetben. A közgazdász vénám, amivel együtt jár egy társadalmi felelősségvállalás, illetve talán a családi gyökereim is predestináltak erre, ugyancsak az én felmenőim több száz évre visszamenőleg falusi, erdélyi, vidéki értelmiségiek voltak. És ezt csak utólag gondolkodok ezen, és próbálom megfejteni az én saját motivációimat is, de én ebben nőttem fel, hogyha valakinek az élet jobban sikerül, többet tud tanulni, többet tud tapasztalni, más körökben mozog, nagyobb rálátása van, jobb, jobban tudja szintetizálni a levő folyamatokból származ összes információt, akkor felelősséggel tartozik másokért is, hiszen mindannyian egy közösségben élünk, és nem jó, hogyha egyen-ketten elszakadnak, és kizsákmányolják a többit, tehát hogy magunkkal kell vinni a többieket is. Valószínűleg ezt ma úgy hívnák inkább, hogy politikus alkat, de én nem akartam <gül> politikus lenni, de alkatunkat, illetően a közösségi felelősségvállalás miatt mégiscsak valami ilyesmit hozott örökségül és láttam folyamatosan a világ romlását, a családok szétesését. A munkáltatóként is, én nagyon hamar 26 évesen már egy nagy gyárat vezettem itt Magyarországon, és láttam a nemzedékek közötti különbséget a munkáltatás területén, hogy egyre gyengébb a teherviselőképesség, egyre nagyobb az áldozatiság, és az egész egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hanyatlás jelét mutatta, és azt láttam, hogy a férfiak estek ki az értékeknek a képviseletéből, az értékek továbbadásából, ami csak is otthon, a családokon belül történhet meg. Mert a férfiak értékeinek hadatüzentek, a férfiak értékeit degradálták, a férfiakat rá akarják venni, hogy ne azokat az értékeket képviseljék, amik hagyományosan a XXI. században is helytálló férfi értékek lennének, hanem inkább valamiféle női érték felé mozduljanak el, amire persze nagyon igyekeznek és nagyon megpróbálják ezt megtenni, hogy boldogabbak legyenek ők is, meg a nők is, de amerikai tanulmányok is mutatják, hogy hiába akarnak kerekdedek és puhák lenni. Sem ők, sem a nők nem lesznek ettől boldogabbak. Szóval az egész egy ilyen felfordult állapot lett, és arra jöttem rá, hogy a férfiakat... A férfinő szövetségben, az élet továbbadásában megjelenő értékeikre kell ismét buzdítani, vissza kell vinni a családokba, a gyermeknevelésbe, a jövő nemzedék mellé vissza kell állítani, mert ezzel együtt visszaállnak a nők mellé is, és egy stabilitás jön létre, egy erő jön létre, és hogyha erős jövő nemzedéket nevelünk, akkor a mi nemzedékünk is boldogabb lesz. Tehát egyszerűen úgy fogja érezni magát, hogy megérte az a sok erőfeszítés, amit teszünk, Nők is boldogabbak lesznek, ha olyan férfi áll mellettük, aki részt vesz abban, hogy az ő közös vállalásuk, az az élet továbbadása, egy erősebb, teherviselőbb. Teherviselés az olyan, hogy ugye minden teremtésnek vannak terhei, és annak lesznek gyümölcsei, hogy a terheit elviszem, és a gyümölcsei messze kárpótolják. És ha ilyen nemzedéket hozunk, tehát melyik nőnek ne tetszene az, hogy sikerült ez a dolog? És ezért kezdtem el foglalkozni azzal, hogy ismét kapcsolódni tudjunk a 21. században is, és örökké, tehát ez egy örökké érvényes, a 12. században is ugyanaz volt érvényben, mint a 21. ben hogy az élet továbbadásában milyen, meg, milyen férfinak kell lenni, a férfinő szövetségben milyen férfinak kell lenni. Ma ugyan különleges helyzet van, mert a városban nem nagyon ad lehetőséget a város a férfival válásra, de meg kell találni a városi utunkat erre és a férfinő szövetség megerősítésével, és a jövő nemzedék megerősítésével sikerre kell vinnünk azt, hogy mi magunk úgy gondoljuk, hogy megérte az életünk áldozatát. Szóval ez egy, nem egy filozófiai kérdés, hanem ez egy kulturális regenerációs kérdés, és egy gyakorlati közgazdasági kérdés, és azon túl menően emberi, tehát az emberi boldogságnak egy gyökér problémája, ami nagyon-nagyon sok embert érint. Tehát Komplex mindez, kérdezik. abszolút, és ne haragok, hogy beleszólok, benne vagy -e egy játékban. Mert ha most elmondasz mindent, ez? akkor ebben a játékban nem lesz alkalmam feltenni ezeket a bizonyos kérdéseket. Kérdéseim jó, vannak, van, egyszerű mert... kérdések. Na, arra, hogy beleszólok, kérdések, és ha lehet, akkor akár igennel és nemmel is válaszolhatsz, ha szeretnéd, egy kicsit bővebben fejteted, de olyan egyszerűen, nem azért, mert most sokat mondasz, vagy amúgy is sokat, jókat bölcsülnél, bölcs szeretnél azért lenni. Voltos. Igen, igen, abszolút, sokat jelentene, igen, igen, ezért olvasunk, ezért tapasztalunk, ezért cselekszünk, ezért tévedünk és fölállunk, tehát sok-sok tévedésen keresztül vezet a bölcsesség útja, tévedjünk minél többet, minél hamarabb, ezt mondom Na. én, a gyakorlati bölcsesség a lényeg. Sokat elemzel, sokat gondolkodsz. Van Van benne majd alkat az tény, de inkább átlátok és összerakok nagyon gyorsan képleteket. Tehát a szintetizáló képességem Ezt nagyon hallatszik. jó szerintem. Igen. És inkább ez... Te vágtál fát? Abszolút. Sokat? Sokszor. Igen, aprítottam is, Igen. vágtam is, és vágok ma is. Azt hozzá kell tegyem, hogy direkt nem sokat készültem relatíve belőled, a YouTube-on rengeteg, és egyéb más médián keresztül is lehet téged hallani, filozofálsz, beszélsz. Folytatom a játékot. Kemény vagy. Igen. De, ha érted, mit De értek ez alatt? De, is vagyok, és érzékeny is vagyok. Tehát, és nem is palástolom az érzékenységemet, ami kemény abban vagyok, hogy elvek mellett kitartok, kitartok a célok mellett, és ha tudom, hogy valaminek értelme van, akkor, akkor is meglépem, mert az fájdalmas, vagy tudok konfliktusokat vállalni, építő konfliktusokat, tehát hogy nem, nem bújok ki a probléma megoldás vagy az építő konfliktus elő, de tudok elnézni. Az is ahhoz is kell egy keménység, hogy bocsánatot tudjak kérni. Uh -huh. Akkor a következő És kérdésem. Ahhoz is kell keménység, hogy én minden ruháizásomat jéghideg vízzel fejezem be mert az egy, az egy olyan testedzés, ahol megmutatom az én a szellemnek, és a testnek, hogy, hogy, bocsánat, a testnek mutatom meg, hogy a szellem uralkodik a testen, és hogy ezt a fajta erőt, ezt másba is bele tudom tenni, például, hogy mikor emelem meg a hangom, és mikor nem. Ez egyfajta olyan edzés, amit minden nap meg lehet tenni. Nevezhetjük ezt keménységnek, de nem úgy keménység, hogy lelketlenség, mert azt hiszem, hogy a az érzékenységem és pontosan az empátiám, a mély megértés az emberek iránt és a tömegek iránt is, de egyes beszélgetésekben is abszolút jellemző rám. Tehát a keménység nem jó kifejezés, hanem inkább van, benne, van egy belső erő, ami a keménység az olyan lehet, mint a kőszív, hogy meg van keményedve és nem érezden. Itt van egy, egy, egy puha. Ezért tettem hozzá a de. Egy, egy izomerő, amelyik uh -huh. élő izomnak, a, ami, ami munkára van fogva, és elvégzi a feladatát, A következő kérdés mondtam, közben beleszóltam, hogy nem is annyira aktuális már, hiszen válaszoltál erre. Vállalod a felelősséget, ezt elmondtad. Tudsz főzni, de nem akarsz. De. Akarsz? Tehát tudok is főzni, és akarok is. És imádod én, a fácánt, imádod az őz és az ilyen jellegű húsokat. Igen. Tudsz vadászni? Ezt most csak ilyen játékon Igen. kívül. <gül> Igen. Um, és egy úgy egy kicsit hosszabb. Ha elutaznál a galaxis, mit tudom, y 2 103-as pontjára, visszajönnél mindenképpen ide a földre. Igen. És csak azért, hogy mesélj, és átadd, és segíts, és gondolkoztas. A beszélgetésekben mindig a Beszélgető társat, megkérem arra a beszélgetésünk végén, hogy tegyen fel egy kérdést a következő partner számára. Az előző beszélgető partnerem dr. Kárpáti Krisztián, szakgyógyszerész, életvezetés és egészségügyi szaktanácsadó. Az ő kérdése feléd így hangzik, azt tudni kell, hogy sosem tudom ki a következő beszélgető partnerem, körülbelül le vannak egyeztetve az időpontok, veled is így zajlott. Szóval az ő kérdése így szól, és az abszolút, Mindjárt fogod érteni, hogy miért mondtam, hogy abszolút, és miért hagytam abba. Az a tudás, ami az elmúlt éveid alatt felhalmozódott, azt át akarod-e adni? És ezt is hozzáteszi, hogy ez egy jogából tanult szlogen, az a jogi, aki a tudással bölcsességgel sírva száll, teljesen feleslegesen jogázott. Sokkal fontosabb lenne, hogyha az emberek a tapasztalataikat nem pedig a kényszerből alkotott véleményeiket osztanák meg, hanem azokat, amelyekkel úgy érzik, hogy jobbá tehetik a világot és a környezetüket. Szóval Krisztián kérdése feléd, ugye így szól, így hangzik, amit tapasztalsz. de hát egyébként szerintem ezt a videóidban már rég megválaszoltad. De én azt gondolom, hogy szülőként is ez a fontos, és ma, amikor látjuk az idős embereknek az elkeseredettségét, hiszen a fiatalok nem nagyon akarnak velük beszélni. A fiatalokat meggyőzte a média, hogy az öregekről nincs amit tanulni, hiszen nem tudják nyomkodni a technológiákat és nem fogják föl a fiatalok, hogy az idősebbektől nem a technológiák használatát kell megtanulni, hanem épp az életbölcsességeket, a tapasztalatokat, mert azok ismétlődni fognak az emberi kapcsolatokban megjelenő dinamikákat kell megtanulni, meg az, hogy hogyan legyen belső ereje arra, hogy a végig vigye felálljon, ha, ha valami problémája lesz, vagy az öröme is ragadják el nagyon, vagy bármi más, ilyesmi. Tehát ez abszolút az életnek a rendjelenje, nincs sikeres nemzedék a korábbi nemzedékek tapasztalatainak átvételen nélkül. És ezért nekünk újra el kell mondani a gyerekeinknek, vagy valahogy meg kell őket győznünk arról, hogy nem a mi, nekünk, nem nekünk fontos átadni a tapasztalatokat, hanem nekik fontos. És mi csak, mi csak úgy érezzük, hogy legalább nem visszük sírba. De ahhoz kell egy fogadó oldal is. Hogy teszed képessé az embert, a gyermeket. Tehát most adott szituáció van gyermeked? Gyermeketek? Persze, persze. És én elmondom, hogy hogy teszem fogadóképesség, én okay. elkezdem neki elmondani, amit akarok, és ő azt mondja nekem, hogy apa, hagyjál békén, megint kezded. És akkor szépen elmondom neki, hogy figyelj ide, te élsz sokkal hosszabb időt, mint én. Neked lehet, hogy nem tudom, 70 év a hátra, nekem meg mondjuk 40, vagy 30 jó esetben is. Mm -hmm. Tehát, egy őszintén. Neked fontos az, hogy meghallgass. Én meg tudom neked mutatni, amit tudok, abból tanuld meg a jót, és ne csináld a rosszat. Amit meg tudok adni, az, amit szavakban mondok el. Ennyit tudok adni. És hamarosan kirepülsz itthonról, és tök egyedül majd mehetsz, nem fog senki neked ilyet mondani. Ha most ide figyelsz, jó, hanem úgy is jó. A te bajod, a te ügyed. És egyből jobban odafigyelnek, elkeznek. É, és hogy jönnek ezekkel úgy a pszichológusok, hogy akkor kell mondani a gyereknek, amikor megnyílik egy ilyen kommunikációs kapu, hogy ő éjjel-kettőkor odajön és feltesz egy kérdést, akkor te kell föl és mondd nem. Amikor én nekem eszembe jut, amikor aktuális, amikor olyan a helyzet, akkor én ezt el akarom neki mondani, akkor figyeljen oda, mert az ő baja. Hát, hát... nem figyel oda, meg csak figyelj! nem akarsz Isten veled, hát én ennyi tudok adni, nem akarod átvenni, viszontlátás. Ebből kifolyólag a kérdés, amikor a párod hasában, éhében volt a, gyermek, a gyermekek, mert most úgy érzem, hogy többről is beszélünk. Igen, Igen. két lányom van. Azt lá lá a mekkora szerencsés ember vagy. Ezt így szokták mondani, vagy azt szokták mondani, hogy csinálj fiút is. Hát ugye nyilván uh, ez a kérdés fölmerült, de annyira jól érzem magam így. És gondolok azon, hogy tényleg elnyomom magamban az, hogy nem lehet fiam. Nekünk nem lehet harmadik gyerekünk, mert mindenféle egészet probléma merült föl a második gyerekünk születése kapcsán. És abszolút nyugalomba, békés, mert fantasztikusan érzem magam két, két fantasztikus lánya. Jó Tehát hangzik. ugyanúgy van küzdelem, Persze. nyilván a fiúkkal más, a lányokkal más. Amikor pocó, mondták, hogy nem mondjam, a pocóban voltak, amikor a párod méhében voltak, akkor te beszéltél hozzájuk? Akkor már értekeztél velük? Na, hát én nekem a, tényleg az apaság az, egy, az, a, az a központi eleme az én életemnek. Tehát azt hiszem, hogy azért dolgozok, azért keresek pénzt, azért van a személyiségfejlődésem, hogy valakinek át tudjam adni. Minden áldozathozatal, minden tapasztalás azért van, mert én ezt is képviselem, de én nem, nem én találom ezt, nem az élet. Ez akkor is úgy van, ha én nem mondom, hogy mi az élet szolgálatába állunk, az élet továbbadásának a szolgálatába is. Aki úgy gondolja, hogy a saját fogyasztása szolgálatában, áll, az ugye egy, egy nagyon sivár és beteg életet fog élni, bármi is történjen. Aki viszont az élet, a, a végtelen életnek a jelenlegi, az, ezt a 80 évét beleteszi a végtelenbe, ami mögüle jön és előre megy, és jól teszi bele, az fantasztikus teljesítményt fog. Annak az életét nem kérdével meg, hogy miért születtél, mit csináltál, minden, minden tiszta lesz, úgyhogy minden, amit csinálok, az, az élet szolgálatában van. Hál' Istennek van élete az én saját oldalamon is, de akinek nem születik gyereke, önhibáján kívül van, aki úgy dönt, hogy minek erre a világra, meg különben is sokkal jobb fogyasztani, Na, hát őnek javaslom, hogy gondolja át. Aki viszont szeretne, de mégsem sikerült, tőlem ez kérdezik, előadásaimra jönnek ilyen emberek, és nagyon szeretik, amit mondok, és abszolút egyetértenek, de végén megkérdezik, hogy jó, jó, de ha az élet értelmét a, az élet szolgálata adja, és nekik ez nem sikerült, akkor ők mit tegyenek, és mindig elmondom, hogy más emberek által adott élet szolgálatába is lehet állni, és akinek nem sikerült, pedig nagyon igyekezett, és nem lettek saját gyermekei, az a más gyermekeinek a szolgálatában áll, bá, nagyon sokféle módon lehet a mások által adott élet szolgálatába állni, és akkor ugyanazt az életet szolgálják, és egyből felderülés és reményt ad, és, és, és tudják, hogy merre kell indulni. Gyermekkorba indulunk most vissza egy picit, mert hogy a beszélgetések nagy része úgy zajlik, hogy elindulunk valahonnan tárgyalás befejezés. A befejezést említem viszont mégiscsak előbb, mert hogy neked is lesz majd egy ilyen feladatod a mi beszélgetésünk végén feltenni a következő beszélgető partneremnek egy kérdést, illetve az, hogy te mit kérdeznél magadtól, de csak a végén, jó? Most Jö. viszont, ha lehet, akkor kanyarodjunk vissza. Menjünk vissza az időbe, tudom, a mostban kell élnünk, de most milyen kép ugrik be gyermekkorodból. Ami most ténylegesen ott van, most, hogy kérdeztem, ott a kép. Nem fotó, amit nézegetsz, hanem esetlegesen egy emlék. És hány éves vagy? Mit csinálsz? Ja, hát abszolút meghatározó nekem a, a nagyszüleimnél falun töltött időt, tehát én városban születtem, de Sepsi körös patakon és Kászonokban, mm -hmm. tehát ilyen kis falvakban töltöttem a nyaraimat leginkább, vagy egy kicsit hosszabb gyerekkori éveimet a Sepsiszentgyörgy mellett 5 kilométer egy és az ottani emberek, a nagyon egyszerű embereknek az egyszerű gyermekei, ugye az én értelmiségi családból származok, és is, is, is, olyan iskolákba is jártam, és onnan a nyári szüneteimbe egy teljesen más millióbe kerülve is olyan emberek közé tudtam kerülni, akiktől rengeteget tanultam és meghatározó volt az én szemléletemre, az ő egyszerű hozzáállásuk, a természetnek a szeretete. Egész nap kint voltunk az erdőn, mezőn, az a szabadság, amit gyerekkorban megélhettünk, a patakparton, a fák tetején, mászkálva a különféle állatok között, a szárnyasoktól a kutyák, macskák és a, a birkák és a nem tudom, kecskék, tehenek, lovak környezetében, Szóval azt hiszem, hogy a természethez való kötődés és a teremtett világhoz való kötődésnek ez a lehetősége, az különös kegyelem az én életemben. Ez egy jó kis kegyelem, szuper szócske. Később meg. én a metropolisba kerültem, Viszont és egy metropolisba is jól eligazodok, de ezzel a gyökérzettel Igen. más metropoliszi ember Igen. vagyok. Említed a családot, ugye a beszélgetésünk elején, hogy több száz évre menni, visszatudtok menni. menni. Mennyire számít az, hogy milyen családból jövünk? A te tapasztalatod alapján. Tehát a tiéd megvan, de beszélgettél, éreztél már más embereket, értekeztél velük, számít az, hogy honnan jövünk ki, az anyu és az apu? Hát, az, az is egyértelműen ma már tudományos tény, hogy genetikai lag is számít. Tehát nem mindegy, hogy az ember milyen adottságokkal születik. És az is igaz, ma már tudjuk, hogy ez a genetika nem külbe van vésve, hanem a tanulmányok, a tapasztalások és minden olyan, ami az életünkbe ér, változtatja ezt a bizonyos génállományt, tehát genetikai kódként is öröklődik az a fejlődés, amit egy család fejlődésként vagy megtöretésként meg tud élni. És az, hogy valakik a kemény időkben értékeket tartottak meg, és bizonyos, ugye a saját közösségeikben felnéztek rájuk azért, mert ők megtartották azért konokul, kitartottak az értékek mellett, és ezzel sokaknak jó példát mutattak. Ez valószínű, hogy az a fajta erőfeszítés, amit ezért tettek, nyilván az a fajta jó érzés, hogy, hogy, hogy ők büszkén és boldogan fekühetnek le, ez mind-mind egyfajta belénkódolt örökségként jöheti, mélyen hiszek rengeteg tudományos kutatás van arról, hogy ez a genetikai kódokat hogyan tudja módosítani. Persze a traumák is tudják módosítani, a, a veszteségek, a megtöretés, hogy derékba törnek életeket, nem sikerülnek dolgok, alkoholisták, öngyilkosok lesznek, ezek mind-mind befolyásolják ezt. És nálunk ez az ez a székely értelmiségi, aki, aki kitart, aki teszi a dolgát, aki végül is nem gazdagon, hanem lelkileg gazdagabban, de emelt fővel tud megöregedni. Ez, ez, ez egy fontos kép lehet. És az egész apám is ilyen volt, hogy a halála előtt elmondta, hogy ő elnézést kért tőlünk, hogy ő az összes kollégájával és a mi általunk ismert mondjuk ilyen a nemzedékének egyes társaival szembe, ő nem lopott el semmit, ami korábban az állami volt és a privatizációba, hanem ő emelt fővel volt, amit ránk hagyjon, de hát nem ilyen vagyonokat, mint akik De miért azt kért ezért és elnézést? Azt mondani, hogy köszönöm, hogy ezt így csinálta, mert én magam is ettől egy olyan nem törte meg azt a fajta hozományt, ami genetikailag is és értékrendileg is öröklődik több száz éve, és remélem, hogy nálam se törük ez meg. Oké, okay, de ezért elnézést kért. Miért? Azért az az kért elnézést, mert... Hogy ő nem lopott, mert ezért kért elnézést. ezt a sikert a pénzben és a vagyonban mérik, és utólag ő úgy érezte, hogy neki is lett volna lehetősége, de ja, eltöltőleg ezt nem akarta meg. De ő eldöntötte, hogy ő ilyet nem csinál. És hogy vajon nem -e hozott bennünket nehezebb helyzetbe, könnyebb lett volna -e nekünk, hogyha ő meglépi ezt a lépést, mármint az, hogy ezt a fajta... Vad kapitalista fejlődést, és én azt látom, hogy nagyon nagy romlást hoz a következő nemzedékek életében az, hogyha valakik letérnek, a jó erkölcsi útról, mert egyszerűen meg lehet gazdagodni becsületesen is, a becsületes gazdagodásnak egy jó hozadéka lesz, a nem becsületes gazdagodásnak meg számtalan problémája lesz. A következő nemzedékekben, tehát a hetedízig lenni büntetés, a nem, ezek úgy fordulnak elő, hogy sikertelen életek lesznek, túl gyorsan jött pénz, nem tudom kezelni a gyerekemet se, a nem tehát Látom ezt mindenkinél, és ezért én örülök, hogy én is, magam is becsületesen rakom össze a dolgaimat, és a feleségemmel és a gyermekeimmel is egy újra és újra egyességet kötünk, hogy ezt így fogjuk csinálni, és kész. Amikor privatizál, akkor lop. Mert én például részt vettem egy olyan, amikor én normálisan gyárnak is a vezetője persze. voltam, akkor még, még olyan... Helyzetbe vagy olyan közegbe kerültem, ahol ugyanezt láttam, amit apámtól láttam. Tehát, hogy az összes hasonló gyárat úgy privatizálták, hogy először az a menedzsment, aki korábban ugye az állami időkben vezette ezt a gyárat, nagyon mélységesen lepusztította azért, hogy nagyon olcsón tudja megvenni. És ennek ellentetje volt az az ember, aki engem odavitt, aki úgy privatizálta ezt, hogy ő magasan tartotta a minőséget és az értéket, felvette egy csomó bankhitelt, és azt mondta, hogy ő a cég által megtermelt profitból hivatalosan, legálisan vissza fogja fizetni azt a hitelt, amit a bank neki azért adott, hogy ő megvásárolja ennek a részvényeit És nem volt hajlandó előbb lepusztítani, hogy ő olcsón tudjon hozzáférni, hanem egy teljesen tiszta és transzparens, prosperáló üzemben becsületesen csinálta a dolgát. És ez hihetetlen örökség és hihetetlen jó példa, és én is hogy, hogy nem, ugye a magam értékrendjével is banga dolgoztam, és ő választott engem, hogy menjek és ezt az iparvállalatot vezessem azért, mert mégiscsak volt a mértékrendi közösség. Édesanyád is benne volt az életetekben, ugye? Van testvéred az, egyébként? Van testvérem is persze, és édesanyám is. És vele beszélgettél gyerekként, elmondtad mondjuk a hú, tetszik nekem, a juczika típusú, ilyenek voltak? Emlékszel ilyenekre? Nem. Nem? Nem mondtad <gül> Nem. el. Nagyon érdekes, hogy az a fajta, ők végezték a saját dolgokat, sokkal inkább hasonlított ez a régi típusú gyermekkorra, hogy ők végezték a dolgukat, mi meg a többi gyerekkel erdő, mező, vadvirágok, és mi is végeztük a dolgunkat. Tehát az volt a megállapodásunk, hogy a tanulmányainkat magunk intéztük viszonylag kiskorunk óta. Ha problémát okoztunk az iskolába, akkor magunk mentünk a Perzsa szélére és intéztük ezt el, és... Mi nagyon mély beszélgetésekbe voltunk, de inkább a világot elemeztük a szüleimmel, Aha. más embereknek a bukásait, az életét, a, a kapcsolatoknak a, a dinamikáját, hogy miből mi lesz, milyen ok, milyen okozatot hoz az életnek a törvényei, hogyan működnek. Tehát ez számtalan ilyen volt, de nem. Persze, hogyha voltak olyan, olyan kérdések, amelyek nagyon meghatározóak voltak, hogy nem tudom, iskolaválasztás, vagy egyetem választás vagy bármi más, akkor, akkor mi is ezt meg tudtuk beszélni. Illetve olyan szüleim voltak, akik, akik nagyon finoman tudták később is, tehát felnőtt korban is, hogy nem, nem szóltak bele a mi életünkbe, de elmondták a véleményüket úgy, hogy mi azt szívesen meghallgattuk, aztán oda tettük, ahová akartuk. De volt egy kölcsönös tisztelet abban, hogy nem azt mondtuk, hogy hallgassanak, és nem mondjanak semmit, hogy Tehát van ez a szokás, hogy jaj, csak nehogy összezavarjanak, mert nekem van egy önképen, vagy a helyzetről egy képem, és bárki nehogy bezavarjon, ne nyugodtan zavarjon be, mert ha jó az a kép, akkor az megmarad, ha nem jó az a kép, akkor változzon meg. És ebben a nyugalomban tudtuk mi kommunikálni, hogy bármit el tudunk mondani egymásnak, hiszen ha megbillen az a bizonyos kép arról az ügyről, akkor mégse volt az olyan stabil, akkor, akkor billenjen meg. És ez egy fontos kérdés, azt hiszem minden családban így kellene ennek működnie, hogy ne féljünk attól, hogy van egy kialakult képünk, és úristen azt ne veszélyeztessék. Veszélyeztessék csak, mert ha rendben van, akkor semmi baj nem fog érni. Ha nincs rendben, akkor meg örüljünk neki, hogy valaki vette a bátorságot, vette az energiát, hozzátette, hogy merj, merjen beszélni róla. Köszönjük meg! Úgyhogy mi ilyen nagyon érdekes, nagyon jó, nyitott, becsületes felnőtt viszonyba voltunk. Tehát én arra emlékszem, hogy a szüleim úgy beszéltek velünk, mint mindig, mint felnőtteket. Tehát a magunk szintjén, nyilván 6-8-10 évesen is, de a legkomolyabban ültek le velünk, komolyan vettek, komolyan foglalkoztak a, azzal a kérdéssel, amit mi felvetettünk. És mindig úgy éreztük, hogy abszolút partnerségbe vagyunk. Tehát nem volt ez a sem, nem bújtak ki a válaszok elől. És nem kezeltek le soha, hanem mindig komolyan vettek. És még egyszer mondom, inkább az, hogy felnőttként kezelnek, de a legkomolyabban vettek a magunk életkorámus képest. És ez egy jó dolog volt. A vadászat az édesapától jön, vagy barátok? Nagybátyámtól. Jön. Inkább a természet szeretetéből jön. És ez Nem vagyok akkor vadász. Tehát nagyon uh -huh. Handabanda lenne, van egy vadász vizsgám, uh -huh. néha elmegyek vadászni, de nem vagyok olyan vadász, aki szenvedélyesen. Vadászik, hanem inkább ez egy, ilyen, ez egy ilyen tisztelet a természetnek, aki nem, nem ismeri ennek az egésznek a hátterét. Ma egy olyan fajta elpúlásnak vagyunk a tanúi, amikor, amikor ezt, ezt nem tudják a helyén kezelni, hogy mondjuk ez nem egy, ez egy ilyen halomra gyilkolásás, és mutatják persze ezeket a milliárdosokat, akik aztán kimennek és összerölöldöznek mindezt. Itt nem erről van szó, hanem ez egy nagyon tudatos, nagyon a természet szeretetéből fakadó, szelekciót jelentett, tehát, hogy, hogy valaminek a hibás egyedeit, hogy az a genetikailag ne öröklödjön. Valami, mivel túl sok van, például Magyarországon olyan sok vaddisznó van, és olyan szapora a vaddisznó, és nincs neki természetes ellensége, hogyha nem ritkítaná folyamatosan a vadásztársadalom, akkor a busz megállóba fölkoncolnák öt év múlva, annyira lennének, és bejárnának minden faluba, városba, hogy, hogy randalírozzanak. Tehát aki nincsen képbe, az azok könnyen gondolják azt, hogy ez valami vérengző őrület, pedig szó nincs erről. Terrorista támadás. is ismerete és tisztelete, és az állatok szeretete mennyire fontos ehhez. Meg hát ugye nem mindig, nem mindent lő az ember. Szóval de nem, ez egy nagyon, hogy mondjam, érzelmileg is egy igazán újító, érzékenyítő és szeretett fejlesztő dolog. Az iskola. Azt mondod, a szülőkkel megvan a kapcsolat. Ja, egyébként főzni kitanított, az honnan van? Nem tanítottak, ellestem, Jött. de sokat voltam Aha. olyan helyzetben. Tehát egyrésztről nagymamám nagyon-nagyon jól főzött és sütött, tehát rengeteget láttuk ezt, és aki sokat van ott a környezetében, picit segít, az, az már félig, meddig tudja. De ami igazán fontos volt, hogy rengeteg vendégeskedés volt nálunk, tehát apám révén is a baráti körük, ő volt, nagyon sok ilyen szakmai ember jött néha csapatostól, és ezek a bográcsozás, tehát ez a, a szabadban levő mi magunk megcsináljuk, és persze a disznóvágás és a feldolgozás, amiben mi folyamatosan részt vettünk. tehát valahogy ahhoz képest, hogy egy mai 13-4 éves gyerek nem tud egy komplit megpucolni, mert a kés új áll a kezébe, hogy nem tudja vékonyan lehántani mondjuk a krumplinak vagy az almának a héját késsel, mert, mert, mert, mert ez egy kézügyesség kellene. Ahhoz képest mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy mindezeket finom motorika és, hogy mondjam, idegrendszerű szinten is, de szeretetből is el tudtuk sajátítani, ez egy tudás, ez egy olyan tudás, hogy én bármikor képes vagyok ellátni a családomat, meg tudom ezt oldani. Tehát olyas, hogy a magabiztosságot ad, ami mindazoknak, akik nem tudnak meghámozni valamit, nem lesz soha olyan magabiztosság. Tüzet rakni sem sokan tudnak valószínűleg. Az iskola egyszer csak ott vagy, és azt mondod, hogy na, akkor én... Ki leszel, ha nagy leszel? Énre. Hogy választottad? Angyalok szálltak be az én életembe. Főleg, a, hát ugye az, hogy a csíkszered a legjobb elméleti gimnáziumába kell bekerülni, az ugye egy adottság volt, meg az, hogy egyetemet végzünk, mert apám, anyám felsőfokú végzettséggel rendelkezett. Ez egy egyértelmű kérdés volt. De úgy nőttünk fel, hogy majd, ha elmentek egyetemre, fiam. Hát a, ez nem azt jelenti, hogy volt egy nyomás, hanem olyan magától értetődő és cél ki célá alakult. De az, hogy mi véványok, azt még nem tudtam, tehát például állatorvos is szerettem volna lenni, de aztán elmesélték, hogy mivel jár az, hogy nem ilyen kutyákat, macskákat kell dédelgetni, hanem ilyen tyúkászatokat kell leoltani gumicsizmába, az egy egészen más tál tészte, vagy egy nagy disznófarmat vagy. Tehát ez az azért egy másfajta meló. És úgy lettem közgazdász, hogy a matematika a tanár, az a szüleim megkérdezték érettségi előtt, hogy mire van szükségem. Ez is egy kommunikáció. Hogy én révbe érjek. És azt mondtam, hogy matek tanárra van szükségem, mert olyan, mert magamtól nem csinálok elég matek feladatot. Tehát nem, nem, nem de ezt, bocsánat, ez, bocsánat, ez hogy egyet. jön? Mi az, hogy azt mondja egy tizenéves, hogy én felismerem azt, hogy matematikából, fizikából, bármi, én nem vagyok jó, és akkor kérek segítséget. Azért ehhez de, nem tudom, mi én kell. Én jó el. voltam, csak lusta. Ahogy nem akartam én ilyen példatárakat kioldani, rengeteg, én én osztályban jártam, és hát ott rengeteget kellett volna dolgozni, és én tudtam, hogy mindig, ami, megcsináltam, ami, ami nagyon muszáj volt, de hogy én kettővel többet tegyek, ami viszont a jó érettségihez, meg az egyetemi felvételéhez kellett, az, hogy én mikor tenném bele az, az erőfeszítést, és azt mondtam nekik, hogy Szígyel nem kell magam valaki előtt. Azért szeretném, hogyha magántanárt fogadnának, csak matek, semmi másból nem kérek semmit, de legyen matekból egy tanár, ezt hetente egyszer el kell menjek, és ember jelentenem kell neki, hogy hány feladatot oldottam meg, és nem tudom vele beszélni. De jó. És, de ez, ez így volt, ez volt, hogy valahogy nekem sínre kell tennem magam, hogy mert olyan sín az oda-vissza, hová kell, Ugye, nem tudsz arról letérni, és ez jelentette a vasúti sínszerű odajutás, nem pedig, hogy elkalódik az ember a különféle mellékutakon. És akkor a, ez a matek tanárnő mondta a szüleimnek azt, hogy jó a gyermek matekból, de annyira nem, hogy ez legyen az élete, szerinte legyen közgazdás. És az a szüleim, és azt mondták, hogy figyelj, azt mondta, hogy legyen közgazdás. És kérdeztem tőle, hogy az mi? Hát mondták, ők se tudják pontosan. Most a Ceausescu korszak jó. után voltunk, Igen. ez 91 2 a Ceausescu korszakban nem volt annyira érdekes, hogy milyen közgazdász az ember. Apám agronomus volt, anyám egészségügyben dolgozott. Mondták, hogy valami pénzzel foglalkozik, de ezt se tudtuk meghatározni pontosan. <gül> és aztán elkezdtem utána olvasni, hogy majdnem minden lehet egy közgazdász, és gondoltam, hogy ez a majdnem minden ez nekem való, mert előbb-utóbb kiderül, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és kiderült, hogy én az emberekkel szeretek foglalkozni, a társadalommal, a, a ez, hogy, hogy mi mindannyian legyünk, mindannyian tudjunk haladni, és hogy ebben a méretben hogy össztársadalmi szinten is foglalkozzon valaki, például kulturális regeneráció, vagy férfiként, nőként, családként, gyermeknevelésben, mi mindenhez kell visszatérni, mi mindent kell másképp csinálni, ez is egy közgazdasági kérdést. Később születtem meg, hogy a közgazdász azt jelenti, hogy van egy olyan ember, aki a közös dolgainkkal gazdálkodik, az a közgazdász. A férfiak klubja is végül is erre alapul, hogy én vettem a bátorságot, mindenki mondta, hogy hát ez akkora feladat, ez egy állami feladat, amire te foglalkozol. Mondtam, hogy hát jó, annyit csinálunk, amennyit tudunk, de valakinek kell a közös dolgainkkal foglalkozni, és ez is egy közös aspektus, én belevágok. A beszélgető társaim közül ketten is közgazdászok, és egymásnak tettek fel kérdéseket, mi meglepő. És egyébként mind a kettőjük, hogy maradjunk ennél a vonulatnál, mondhatjuk, hogy az emberekkel foglalkoznak az egyikük, Judit, aki bankvezető volt 20 évesen, majd 10 év múlva, nem tudom pontosan, áttért, és most természetgyógyász, kineziológus, tehát emberekkel foglalkozik. Te most Magyarországon élsz. Igen. Igen. Mikor költöztettek át, oda? oda a majd... 90-es évek elején nagyon sokan jöttek Erdéből Magyarországra egyetemre. Javarészt is ragadtak. A nővérem orvosi egyetemre jött Budapestre a sotéra, azért, mert még akkor élt ez a magyar kóta, és nem nagyon engedtek magyarokat bizonyos létszám fölött bejutni a helyi orvosi egyetemre. Tehát ő már itt volt Budapesten, és az ő összes barátnője kapacitált engem, hogy én is jöjjek ide. Én meg úgy döntöttem kőkeményen, hogy semmiképpen nem akarok Magyarországra jönni, hmm. semmiképpen nem akarok Magyarországon élni, ezért Bukarestbe megyek egyetemre. Tehát én nagyon jól tudtam románul, és én a bukaresti közgazdaságtudományi egyetemre nagyon kemény felvételivel, nagyon jó pontszámmal, nagyon büszkén jutottam oda be, mert én a, azt a vártát akartam őrizni. És aztán Isten útjai kifürkészhetetlenek másodéves koromban, Megláttam egy ösztöndéki írást, ami már rég lejárt a határideje is, de mégis oda mentem a 400 x szobába, mm -hmm. és mégis még be lehetett adni te államközi ösztöndére, a Budapesti Közgazdaság Egyetemre, ilyen állami közicsere program volt, és teljes képzésre. És hát beadtam, de nem akartam eljönni és hogy megint a szülőkkel való kommunikáció. Tehát amikor ezt mondták, hogy na, akkor engem kiválasztottak és mehetek, akkor még mindig gondolkodtam, mert tudtam, hogy ez végleges. Azért mentem bukarestbe, hogy ez ne forduljon velem elő. Hmm. És felhívtam az apámot telefonon, és mondtam, hogy itt ez a helyzet. És ez egy nagyon nehéz helyzet. És uh, most szerintem én mit Mi az apám azt mondta, hogy fiam, ez egy olyan nagyon komoly dolog az életed viszonylatában, hogy ezt neked egyedül el kell tudnod dönteni. Azt a... ezt válaszolta? Ezt. Azt a... hm. és akkor mert, te tudta, hogy így nem lehet az, hogy... Te mondtad, meg ki mondta, meg én. E meg jó, oké, de azért ez egy igen komoly felelősség. Érzett benne az ő életéből kifolyólag, illetve a lehetőséget, fiam, ez a te élet. Ez, ez azért nem sűrű szerintem az igen. emberek közben. És hogy, hogy, hogy, hogy ő, ő ezt átadta nekem, hogy ennek a terheit és a hozadékait is neked kell viselni és learatni a hozadékait. De ez már túl nő azon, hogy ez nem egy ilyen Csircsát beszélgetés, hanem ez már annál sokkal komolyabb. Ekkor, ekkor voltál hány éves? Bocsánat. Ekkor voltál? Ekkor voltál? 12? Hát 20. 20. Uh -huh. És mit válaszoltál, évesztem? mi történt? Volt egy nagyon erős sodrás ennek a, a, az egésznek. Tehát, hogy én eldöntöttem, hogy egyáltalán nem is, és aztán olyan pályára kerültem, ami olyan erős sodrás volt, hogy ugye Budapesten kötöttem ki, beszámítottak néhány tárgyat, és elkezdhettem. A, az első évennek a második felét újra járni, de ott hamarosan én lettem a, a diák önkormányzat elnöke, a mai korvinuszon, aztán az országos <hül> diák elnökség lettünk, törvényeket módosítottunk, tüntetéseket szerveztünk, hihetetlen sajtót harcoltunk a, a, az igazságért. Szóval az egész egy ilyen más pályát kapott úgy, hogy én szikára ne eldöntöttem ennek az ellentetjét. Tehát azért mondom, hogy milyen érdekes az élet. Nem érzem azt, hogy én ott megcsaladtam volna, vagy, hanem, hanem azt, hogy milyen érdekesen tud ez összeállni, és most azt gondolom, hogy amit onnan hoztam, azt itt tovább fejlesztettem, és amit itt rá tudtam rakni, azt innen vissza is viszem az én misszióm, az ugye egész Kárpát-medencében működik, előadásokat tartok mindenhol könyveimet olvassák nyilván a teljes magyar lakta területeken, vagy magyarul tudok az Egyesült Államoktól Új-Zélandig nézik az én csatornámat, és erőt adok nekik, és írnak nekem levelet, és nagyon szépen köszönöm. Szóval, ez az egész összeállt, a kisváros, a falusi tapasztalat, a metropolisz megtapasztalása, a Bukarest és Budapest, a nagyon korán a politikába való megmártózása, a diák vezet, ott a miniszterekkel, miniszterelnökökkel élesben tárgyalni, parlamenti részvétel, törvényeket módosítani. Utána 26 évesen én egy gyárat vezettem, és utána, nem tudom, 30 évesen a saját vállalkozásaimat alapítottam meg. Tehát egy elég erőltetett, kemény iskolát adott az élet, Ne 30 évesen ráadásul megalapítottuk a vállalkozásaimat, Ilyen. és utána csődbe is mentünk, tehát hogy utána onnan föl kellett állni a, a mínuszokból, tehát mindent meg tudtam tapasztalni, minden mellett persze be tudtam járni, nagyon olcsón, még egyetemista koromba Kína, a Tibet, Nepár, India, Pakisztán, Dél-Korea, szóval a világot is tudtunk látni egy dolláros szállásokon, nagy tyúkokkal utazva a buszok tetején, tehát, hogy olyasfajta erőltetett iskolázásnak voltam alávetve, így az élet által, vagy a jó isten által, ami tudtam, hogy valamibe bele kell, hogy torkoljon. Meg az a rengeteg olvasmány, az a rengeteg fontos és bölcs ember, aki körülvet, rengeteg mester vet körül engem. Nagyon olyan mestereink voltak, sokuknak egy sem adatik meg az életben, nekem három, négy, öt, olyan ember volt, aki közvetlen közelében rá tudtam ragadni, bele tudtam látni, ki tudtam szívni belőlük egy sereg dolgot, és szeretetben azóta is apámként, akik még élnek, ugye mert többen már nem, nem nincsenek közöttünk, kapcsolódnak hozzám és én hozzájuk. Mindig mondom, a tanítvány teszi a mestertát. A mester nem tudja, hogy ő mester, én voltam, a királyuk szívottam, és nem tágítottam, és egyszer csak rejttek, hogy jó, hát ők a mesterek, akkor elkezdték átadni azt, amit tudnak, és aztán egyszer csak veszálltam. Tehát Volt megfogalmazott célod nem. tizen évesen? Nem. Nem. Húsz évesen? Mikor fogalmaztál meg magadnak egy célt? Amikor a férfiak klubját megalapítottam, akkor. de akkor sem ezt. Akkor sem Hanem, ezt. A... Addig az volt a célom, hogy egyre többet tapasztalni. Ugye egyetem után engem hívtak politikai pályára. Ugye ebből a diákvezérségből nagyon sokan politikusok lettek, és azóta is ott vannak. És én azt mondtam, hogy köszönöm, én egy politikus alkat vagyok, de maga a politikának a szakmaisága olyasmi irányban ment már akkor el, mára ez ki is kristályosodott, hogy hogyan működik a politika szakma, hogy az nem biztos, hogy nekem való. Viszont inkább szakmai pályára fogok menni, és ezért egy bankba mentem. Onnan nagyon gyorsan ugye ennek az iparvállalatnak az élére kerültem, utána a saját vállalkozásaimat csináltam meg, és mindenhol a nehéz feladatot vállaltam. Tehát amikor diákvezető akkor is a nehézséget vállaltam, de nőttem. Utána a banki munkámban vezérigazgatók és nagy cégek jöttek, hogy fektessünk be oda pénzt, ővelük kellett tárgyalni. Tehát az is egy nagyon komoly iskola volt, hogy hogyan látom át óriás cégeknek a hátterét, hogy egyáltalán fektessünk be oda pénzt, hogy nem is ilyen magas szintű emberekkel kellett tárgyalni, hozzájuk kellett nőni. Utána, amikor a iparvállati kerültem, akkor annak a vezetéséhez kellett hozzá nőni utána a saját vállalkozások indításához nullából a befektetőket megtalálni és elindítani, és a piacokat mindenhez hozzá kellett nőni, és ez mind-mind a korábbi utazások, politikai tapasztalatok minden egyébre, olvasásra, tanulásra való rátapasztalás volt. És amikor mindezekből kiszálltam, és ezt a társadalmi ügyet vállaltam, akkor kristálított ki, hogy valószínűleg ezért volt ez az egész, hogy ilyen gyorsan és erőltetetten kellett tanulni, hogy most így ebbe bele tudjon mindent csorogni. És akkor megfogalmaztam a célokat, hogy, hogy hogyan építjük vissza ezt az egészet, de azóta ezek a célok állandóan finomodnak, mélyülnek, sokasodnak, és egy állandó átalakulásban vannak. Az alapja persze ugyanaz, mi vagyunk itt, akik most mi élünk, nekünk a felelősségünk, hogy megfogjuk ezeket a visszafejlődő folyamatokat, és egy fejlődés irányba indítsuk el. És ebbe van, amire támaszkodnunk, mert a mi saját kultúránk, az abszolút eligazításra a XXI. században is, tehát nem igaz, hogy mindent ki kell dobni, amit régen tudtak, mert a mi tudásunk nem arról szól, hogy a fejük a telnet, hanem arról, hogy emberként, közösségként hogyan kell élni, hogyan kell nevelni, hogyan kell egymáshoz viszonyulni, és hogyan kell belső erőt szerezni, és hogyan kell erőt adni mondjuk a jövő ez, ez ebben nem változik semmi. Megvannak ennek az edzés tervei, és azokat végre kell hajtani neveléssel, szándékosan. Hiszel egy teremtőben? Van egy, van egy videó, amiben arról beszélsz, hogy három nagyon fontos dolgot lehet tennünk, imádkoznunk, Megvonn böjtölni, de hát nem megbántani a testet, jó értelemben böjtölni, uralomalá alá venni önmagunkat, illetve az adakozás törvénye. Nem szeretném kibontani ezeket, más oldalról közelíteném meg. Te konkrétan mondhatjuk azt, hogy egy teremtőben, hiszel? Igen. Oké, okay. ha most igen, kapsz egy papírt, hiszem, ha adok most neked egy, üres, is, igen. Igen, ha adok neked egy üres papírt képzeletben, meg egy íróeszközt, akkor. Te ki tudná le találni egy ilyet szerinted? Amiben most vagyunk. Tehát rovarok, madarak virágok, víz, emberi lény, az univerzum, stb. Miért rajzolnál? Miért? Mi az, hogy nyilván nem? Annyi tudással és tapasztal, oké, jól érzed magad, de annyi tudástal rendelkezel. Én egy vagyok. Hogy rajzolnád tovább? Az éjjel menjünk tovább, vagy fát Ez nagyon sarkalatos, természetesen. Úgy, hogy. Az éjjája mesterséges intelligencia. arra, ami van. Tehát a továbbmenés az a réginek a minél jobb megúvása. Ugye azt mondja a Teremtés könyvében, hogy megteremti az embert, és hogy Uralkodjatok a föld teremményei fölött, ugye állatok, kövek, minden. Okay. Az azt jelenti, hogy mivel ő az Úr, tehát az Isten az Úr, ő arra hívott fel, hogy mi az ő nevében, az ő jóságával, az ő próbáljunk cselekedni, mert ő nem fog ide lejönni. Nem azt jelenti, hogy uralkodjatok fölöttük, hogy igázzátok le is zsákmányoljátok ki hanem a legjobb sáfár módjára óvjátok, védjétek, és gazdálkodjatok ezzel. Megint a gazdálkodáshoz jutunk, ugye, vagy a köz, közös dolgainkra való gazdálkodásra hív föl, az, hogy uralkodjunk, tehát hogy mivel ő az úr, ezért az ő nevében hív föl minket a legmagasabb erkölcsi szintű cselekvésre. És én szerintem így lehet a legnagyobbat előrelépni, hogy minél több dolgot a természeti tökéletes működésből megúvunk, és minél kevesebb dologba hogy mondjam, lépjünk úgy bele, hogy nem tudjuk, hogy annak mi lesz a vége. Tehát rengeteg olyan technológiai fejlődés van biológiában, mikrobiológiában, genetikában, ahol pénzért és piacért belenyúlnak olyan folyamatokba, aminek az összes rombolását és a teljes hatásmechanizmusát, ami minden más élőre hat, azt nem tudják, és egyre nagyobb problémát okoznak azért, hogy pénzt keressenek, tehát a élőnek a tisztelete, és a megóvása, és a szeretete és az, az a rácsodálkozás az bennünket épít. Tehát olyasfajta gyönyörte, hogy rácsodálkozunk erre, hogy azt hiszem, hogy az, az, az maga az egészség és a boldogság. Tehát én ebben látom az igazi az ember, aki képes arra, hogy ne bántsa, hanem emelje föl azt, és óvja azt, ami van, ami igen, tökéletes. azt mondják, hogy az egészséges önbizalomú ember az nem bánt. Tehát nem tudom, kinek van, van -e, mindenkinek van-e önbizalma. Miért szép az élet? Ezt egyébként egyik ismerősöm kérdezi. Ő tette fel, ha beszélgetek veled, akkor kérdezzem meg. Szerinted miért szép az élet? És ez a pont ide tenném én ezt a kérdést. Te hogy érzed? Szép az élet? Az élet, szép. Én szartam, az élet hosszú és szép. És én azt gondolom, ha röviden akarnék válaszolni, azért szép az élet, mert, mert megadatik nekünk, hogy, hogy részt vegyünk a teremtésbe. És ez nem egy vallási kérdés most, hanem ugye a teremtés csak az embernek adatik meg, ami azt jelenti, hogy gondolatból, hozhatunk létre valóságot. Tehát ezen elképzelünk egy házat, és akkor azt meg tudjuk építeni. Vagy elképzelünk egy családot, és azt, ezt meg tudjuk valahogy, ugye azt is össze tudjuk hozni. Vagy elképzeljük, hogy szeretnénk egy kenyeret, és azt meg tudjuk sütni. Tehát, hogy gondolatból, a semmiből először nincs semmi, aztán lesz egy gondolat, is, hogy abból valóságot tudunk teremteni, akár a gyermekeink nevelésével. És ezek hosszú folyamatok, bonyolult folyamatok. Ebben nagyon sok a szabad akaratunkkal való cselekvés, hogy okosnak kell lenni, szeretetben kell csinálni, ki kell találni, innovatívnak kell lenni, de vannak eredmények is, ennek a gyümölcsei nagyon édesek, ez szerintem fantasztikus. Tehát ez, hogy nekünk ez, ez egy lehetőség, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért élnek depresszióban, mert kevés a cselekvés, kevés a gyümölcs az életükben, és a sokkal több cselekvés az mindig olyan gyümölcsöket fog hozni, amit egy büszkét lehetünk, amin tovább lehet menni, ami nem lesz tökéletes, és akkor azt mondjuk, hogy még egy jobbat akarunk, és az sem lesz az, de még egyet akarunk, és az egész egy fantasztikus sájtudvány, mert végén úgy sok-sok gyümölcs fog az életünk mögött állni. Rengeteg információt osztasz meg a social médiákban. Ugye mondtad, jársz erre-arra, vannak emberek, akik nagyon szívesen hallgatnak, az, az nagyon érdekel, nagyon, tényleg nagyon. Honnan beszéled ki ezeket? Tehát leírod, tehát ott a beállított kép, most utalok erre, látlak téged, űz, Odaról szemből, és mondod. És én úgy érzem, hogy mondod. És most is mondtad. Tehát nincs az, hogy betanult, vagy van, nincs az, hogy elolvasod, vagy van, szóval honnan jönnek az információid, az érzetek, a gondolatok belőled. Én a kezdet-kezdetén azt tűztem célul, hogy ellentétben nyugat-európai vagy amerikai üzleti modellekkel, ahol valamilyen módszert kitalál XY és elnevezi XY módszernek, és akkor azt valamilyen sematikusan el akarja adni, be akarja tanítani. Ehelyett én azt gondoltam, hogy nekünk a kulturális regenerációnk, tehát az, hogy sok-sok-sok embernek jobb legyen az élete, az csak is úgy valósulhat meg, hogyha mi visszanyúlunk a saját kultúránkhoz, tehát nem egy bedőimre módszer van, hanem mindaz, amit én a mi kultúránkból meg tudok érteni és el tudom mondani, ahhoz ismét hozzá tudom kapcsolni az embereket. És ez ingyenesen kezd rendelkezésükre állni, hogy bizonyos gondolatokhoz, ideákhoz, vagy erőkhöz kapcsolódva ők maguk kezdjék el a saját életüket felépíteni. És ezért én azt gondolom, hogy én mindig a mi kultúránkból táplálkozok. A mi kultúránk olyan igazságait mondom el, ami tőlem függetlenül is úgy van, és ezért nem kell nekem betanulnom, hanem nekem ezt a fajta értelmezés. Ami áldás az én életemben, amit biztosan fentről kaptam, az az, hogy szavakba tudom önteni úgy, hogy egyből érthető legyen, hogy követhető legyen, hogy esetleg erőt tudjon adni. Tehát a szavakkal való öntés, az is egy képesség, azt sem én csinálom. Hanem egyszerűen csak elfogadtam, hogy akkor ezt az ajándékot, akkor nekem most erre kell használnom, hogy sok-sok emberhez eljuttassam, hogy egy picit ilyen, ilyen kis világosság szikrákat tudok adni. De nem belőlem jön, hanem a mi kultúránkból. És ez olyan végtelen tárház, olyan végtelen nagy, sok minden van benne, hogy ez nem tud kifogyni. Tehát amikor értelmezünk valamit, amikor megoldásokat keresünk, csak hozzá kell nyúlni, és ehhez akarom visszakapcsolni az embereket, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot, látásmódot elsajátítják, visszatalálunk a mi saját kultúrákhoz, akkor mindannyian emlékszünk ezekre, mindannyian tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mindannyian tudjuk, hogy hol lelhetőek fel a források a regényekbe, a népmesékbe, a viccekbe például, a népdalokba, a öregek történeteibe és hogyha rászokunk, akkor minden, minden a javunkra válik, mert minden sztoriba hallunk egy szót, egy mondatot, ami pont oda fog élni, ami nekünk szükséges. Mm. Csak a bizalmunkat kell visszatérni, mert ugye most a másik oldal azt mondja, hogy ne bízzál benne, te bízzál abban a módszerben, amit a Józsi módszer, vagy a nem tudom miért, hát aznak az alkalmazása nagyon nehéz. Amikor én ezt a kérdést feltettem 98 környékén Ákosnak, az Enész Ákosnak, akkor ő, hogy a dalai honnan jönnek a dalszövegek. Ő ezt válaszolta, a fejemből tündérkém. Ez valamiért nagyon bennem maradt. Az ilyes, is. csak a fejem egy antenna, még kiebről jön. Persze, utána kijavította a magát. Egy antenna. Igen. Igen. Te mit kérdeznél magadtól? Akár válaszolhatsz is rá, vagy csak a kérdés dobott ki önmagadból, vagy... Olyan jó lenne már, hogyha most például a Varga Zoltán föltette volna végre azt, hogy a kutyámnak most már mennie kell, és akkor engedjem el, miért nem teszi, vagy hogyha Isten befejezte a teremtést, adta a szabad akaratot, és nem folytatom. Bármi. Én, én a magamtól nyilván a saját vívódásomat kérdezném, de ez. Nincsen még meg a válaszom. Van vívódás? Ez fura, fura mi... nálad, hogy vívódsz. Nem kell mondani, hogy mind? Igen, mert olyan nagy dologgal foglalkozok, hogy az a nagy kérdésem, hogy vajon mi az, amivel én elégedett lennék az életem végén? Tehát ahhoz képest, amit most csinálok, tehát azzal a feladattal kapcsolatosan, hmm. miben lennék én elégedett? Nem tudom ezt még ma megfogalmazni, mert mindenki várja, hogy azzal, hogy 28 ezer ember ilyen boldogabban vagy. Most csak mondtam egy számot nyilván, de... Nagyon nehéz kérdés ez nekem, hogy, mert ez egy vége hossza Igen. nélküli folyamatnak tűnik, és mégis ki kellene tűznöm valamelyet, amivel elégedett lennék. Egyelőre inkább csak azt látom, hogy, hogy még rengeteg a feladat, még végterembe vagyok, és, és újabb és újabb szeleteket próbálok, ami sok-sok embernek tud segíteni, tehát hogy, hogy körbevegyem a végteremnek egy-egy részét, hogy legalább azt, el tudjuk indítani, tehát ezeket csinálom. Na, tehát ez, hogy vajon én, mivel lennék elégedett a végén, nem vagyok elégedetlen, mert nagyon-nagyon sok pozitív sem van, de elégedett sem vagyok, mert úgy látom, hogy sok a feladat. Uh -huh. Kiem, mielőtt felteszed a következő beszélgető partneremnek a kérdést, kiemelnék néhány dolgot, ami nekem nagyon tetszett. Valamit leírtam, valamit nem. Fejemből az jön, a fejemből az jön a memorizálásban. Angyalok szálltak ezzel kezdted a választ, amikor kérdeztem, hogy hogy választottad az iskolát. Ez, ez tetszett. Hideg adsz magadnak. Tehát megtiszteled a testedet, megerősíted a testedet. Mikor kezdődött ez egyébként? Hány évesen? Hát olyan 30. 30 körül. Előtte csak néha mondták, hogy próbált. Nem, én ezt, ezt olvastam valahol, Aha. hogy ez egy egészséges is, de a léleknek, -e, a szellemnek egyedzése hogy parancsolj magadnak, és az minden, 20 év után sem könnyű eltekerni jéghidegvíz vízfelé. Mindig nehéz, de mindig öröm. Én, amikor, amikor vége van, és azt mondom, hogy, hogy ezt megtettem. Tehát ez egy mindennapi emlékeztető edzés, hogy én tudok parancsolni magamnak. Nem tudom, ott akkor az időben voltál a katona, voltál a katonaságban, úgy tudom, hogy akkor ott is, Romániában is kötelező volt, Erdélyben is kötelező volt. az első, akinek pont már nem. már nem. Volt a után, igen. Én még voltam, és már csak egy évig, és hideg a zuhanyban részesültem nagyon sokszor. Örültünk, ha volt meleg. Tehát ott azért jó párszor le kellett zuhanyozni. Én minden nap lezuhanyoztam, ha engedték, ugye? Hát az nem egyszerű. Azóta talán inkább lusta vagyok, hogy a hideget használjam, de majd megpróbálkozom megint vele ma este. Nagyon ha, könnyű ellustulni, bocsánat. Ha én is kiagyom három-négy napra, akkor már olyan jó. Tehát akkor meg visszaállok azért, hogy ne lustuljak el. Tehát ezért? Játék. A lányaitok büszkék rád, rátok rád, azért, mert apa, mert ugye ez a világ van most, social médiában hú, ennyien ismerik. Vagy, azt mondják, hogy apu, jókat mondasz, vagy, jaj, apu már megint. Hál' Istennek nem, nem érzek rajtuk ilyen befolyást. Talán látják a, a korosztályuk generációinak a pozitív reakcióit is, tehát, hogy nem nevetnek. Megszabad kérdezni, hány évesek? 14, meg, meg 17 lesz idén mind a kettő, és az ő korosztályuk is megbecsüli azt, amit én mondok, és tiszteli, és ebből fakad egyfajta tisztelet. Nem hiszem, hogy sok mindent néznek ebből, de érzik a, a felnőtt generációnak és a fiatal generációnak és a, a tiszteletét ez viszont őket is kötelezi, hogy úgy kell viselkedjenek, úgy kell beszélnek. De ezzel a teherrel együtt éltünk mi is, hogy az ilyen apám is álló ember volt Csíkszeredában, és elmondta, hogy itt bennünket, ugye, ha ismerne, akkor sokkal-sokkal erősebben köteleznek. Mások viselkednek, ahogy viselkednek, de ti nem. Na most ők is ebbe élnek, de nem érzek rajtuk könösebb terhet. Örülök neki, hogy nincsen ez, nem nyomja őket, de, de nem is húzza föl fel, tehát hogy jól vannak ezzel. Szerintem a te, ti lányaitok rád abszolút fölnéznek. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől, akiről megint csak nem tudom, hogy ki lesz. Ki Én inspirációs kérdést tennék föl ezzel a kulturális dologgal kapcsolatban, hogy ő mit gondol a legfontosabb férfi és a legfontosabb női tulajdonságnak, és hogy belemernek-e majd benni abba, hogy hogy férfi és nő, és férfi és női tulajdonság. Ez egy, önmagában is egy, egy ilyen érdekes, reflexív, önreflexiós kérdés lehet nekik is. Akár férfi, akár nő az illető. Köszönöm. Azért nem mentem ebbe mélyebben bele, hiszen ugye, ha most valaki beüti, Bedő Imre, közgazdász, illetve a férfiak klubja, a férfi nő a akadémia alapítója, ő azért rengeteg információt fog kapni tőled, ezeken a csatornákon keresztül. én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is inspirállak tovább, hogy a lányaitok felé mindenképpen maradjatok ilyenek, azaz, hogy ha már a méhben volt, és ott így beszéltél, kommunikáltál feléjük, akkor ez szerintem gyümölcsként majd megadja magát jó értelemben. Nagyon szépen köszönöm én is.